ישעיה, פרק כ"ט. אוי, אריאל, אריאל, קריית חנה דוד, ספו שנה על שנה, חגים ינקופו. והציקותי לאריאל, והייתה תענייה וענייה, והייתה לי כאריאל. וחניתי חדור עלייך, וצרתי עלייך מוצב, והקים אותי עלייך מצורות. ושפלת. מארץ תדברי, ומאפר תשח אמרתך. והיה, כאוב מארץ קולך, ומאפר אמרתך תצפצף. והיה, כאבק דק המון זריך, וכמוץ עובר המון עריצים. והיה, לפתע פתאום. מי אם אדוני צבאות תפקד, ברע מוברש וקול גדול, סופה וסערה, ולהב,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 התמהמהו וטמהו, השתעשעו ושואו, שחרו ולא יין, נעו ולא שחר. כי נסח עליכם, אדוני, רוח תרדמה, ויעצם את עיניכם, את הנביאים ואת ראשיכם החוזים, כיסה. ותהי לכם חזות הכל, כדברי הספר החתום, אשר יתנו אותו אל יודעי הספר, לאמור, קראן הזה, ואמר, לא אוכל,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 ועבדה חכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. הוי המעמיקים מאדוני, לסתיר עצה. והיה ומחשך מעשיהם, ויאמרו, מי ראינו ומי יודענו? אף ככם, אם כחומר, היוצר יחשב, כי יאמר מעשה לעושהו, לא עשני? ויצר, אמר ליוצרו, לא הבין? הלא עוד מזער, ושב לבנון לכרמל, והקרמל ליער יחשב? ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר, ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה. ויספו ענבים בדוני שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. כי אפס עריץ וכל הלץ, ונכרתו כל שקדי אוון. מחתאי אדם בדבר,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 וידעו תועי רוח בינה, והוגנים ילמדו לקח.